Півден африканець начепив на лоба ноктовізор і втупився у вершину вапнякового коряжа. Гевал зберігав холодність, але в грудях важніла свинцева напруга. Сованка у тіснішій лині під похилим карнизом здавалась напрочуд вдалою. Джипи були захищені з трьох боків, але було одне велике але якщо на гребені замість Тимура вигулькнуть безмозкі демони, то затишне укриття моментально перетвориться на пастку, яка має всі шанси за кілька секунд обернутися на могилу. Час спливав. Тимур не з'являвся. Клика тиша доводила до Божевілля. Коли годинник на бортовій панелі показав другу сорок дві, Алан Гринлон тихенько кахикнув і, нахилившись, запитав. Ріно, а що, як він не повернеться? Замовкни, мотнув головою Ріно. А все ж таки, хтось піде слідом за ним чи як, ми ж не можемо сидіти тут до ранку. Стули Пельку, гримнув Хетхантер. Не гарчи, ти чудово знаєш, чим ми маємо справу. Заворушившись, у розмову встряв Стефан Ермлен. «Я думаю, їх там нема, а Тимур скоро повернеться», – пробубнів лікар. Замить, подумавши, що його не зрозуміли, швидко доказав. «Я маю на увазі, ботів там нема взагалі». «Що ти маєш на увазі?» – здивовано і в той же час з нотками надії перепитав Рено. «Я кажу, що...» дивіться вигукнув американець, витягнувши руку поміж кріслими. Он він! Саме в цей момент Тимур перелітав через гребінь. Він не потурбувався почукати яку-небудь опору на зовнішньому боці вапнякової сини і зі свого маху гепнувся у пісок, зійнявши майже невидимі в темряві хмарки курєви. Через секунду хлопець був на ногах і величезними стрибками спускався по бархану. Дробовик метлівся за спиною. Діставшись з твердого грунту, програміст припустив до джипів, мов очманілий. Чисто інстинктивно Ріно завів позашляховик. Моментально авто з африканцями, що вимальовувалось праворуч у пітьмі, відгукнулося співзвучним дирчанням. До машини лишалося метрів двадцять, коли Тимур, не витримавши, розкинув руки і закричав. «Ріно, їх нема!» «Що?» – хетхантер визирнув крізь напіввідчинені дверцята. «Їх тут немає вже принаймні два дні. Відтоді, як почався вітер, хлопець хекаючи, налетів на теурега і розлігся на капоті. «Як ти знаєш?» У щелині жодного свіжого сліду, все за піском, бо ти пішли. Зблідлий українець валився в салон і, віддихуючись, плюхнувся на сидіння. Хетхантер, збивши брову, повернувся до Ермлена. Бляха, як ти здогадався, Костоправе? Та це очевидно. Після сутички з Джефрі Бо ти зрозуміли, що їх вистежили, тому й пішли. Темур з Ріно перезирнулися. Їх наче холодною водою обдали. Хлопець перестав сапати. Ми ідіоти, прикусивши губу, визнав Ріно. Довбані кретини. А вже ж так і є. Вони знайшли собі лігво деінде. Вертаємось на базу запропонував Алан. Боти можуть ховатися будь-де. Ні, уперся хетхантер. Рушаємо до місця, де бачили мертвого чолійця. Що ти хочеш там знайти, спитав Тимур. Не знаю, затяв сіріно. Як собі хочете, але ми маємо вибити з ботів лайну. І мусимо зробити це сьогодні. Автомобілі викотилися зі сховку і помчали до виходу з долини смерті. Коли машини виїхали на більш-менш відкриту ділянку, американець схилився до Тимура. Що там було у цьому їхньому лігві? Печери, трохи розширені малюками. Хлопець не хотів говорити про побачене, і це все там ще купа порожніх концерних бляшанок пластикових пляшок, каністри для води. Багато експериментів, сліди багать. Тимур заткнувся. Кадик, класнувши, метнувся вгору вниз по горлу. Договорюю українцю, тихо промовив американець. Це ще не все. Ну, залишки вогнищ, вони оточені кубками обгризаних кісток. І я думаю, що це людські кістки? Якимось дивним, знущальним тоном закінчив Алан. Ем, так, власне, я певний, там лежать людські кістки. Цілі кістяки. Але як ти?» «По-моєму, це також, очевидно», роз'яснив інженер. «Боти їдять людей». Тимур загальмовано кивнув. «Я теж про це подумав. Боти стали людожерами». «Це неможливо!» – Стефан застагнав, схопивши руками за голову. «Звідки така певність? Може, це кістки баранів чи, чи ще чиїсь? Я не знаю!» Алан скептично гмикнув. «Подумай сам, Стефане. Сан-Педро вони спустошили. На крихідних городах ніхто більше не порується, ніхто не возить скалами харчів. Сумніваюсь, що ці демони їздять на закупки» до антовагасту або ночами полюють на пустельних ковраків. Чотири десятки молодих організмів, що майже не сплять, вимагають енергії. Одною травою і тушканчиками вони не проживуть. Рінлон говорив відразлив речі, але ніхто його не зупиняв. Він мав рацію. От вам і пояснення, панове, куди поділися 400 чоловік із Сан-Педро. Для ботів вони наче худоба, рухомі запаси м'яса. Дванадцятирічні хлопчики поїдають дорослих челійців. Мене зараз вирве. Стефан Ермглен старався з усіх сил, аби не зміг себе довго стримувати, спорожнивши шлунок під ноги. Кислуватий запах блюватиння заляв в салон, щоб ти здох прорігно. Пробач, Ріно. Як не обіцять, то обригають. Шия хетхантера вкрила червоними плямами. Пробач, я не хотів. Я тебе пришибу, недоростку, клятий конувале. Після повернення будеш мити всю машину, мудак. Обов'язково, Ріно, все вимаю, тільки заспокойся. І навіщо я тільки взяв тебе з собою? Тимур не зважав на перепалку між південноафриканським найманцем та фізіологом. Одна тривожна здогадка гризла його мозок. Він раз за разом повертався до того, що сталося з Джефом та Лондрою і коло печер, де ховалися малюки. Якщо припустити, просто на хвильку припустити, думав хлопець, що боти дізналися заздалегідь про їхній прихід, ще до того, як американець та челійка виїхали з лабораторії, то цілком, ймовірно, що ці вилубки так само знали про нову вилуску. Тимур поняття не мав, як таке можливо, яким чином боти отримують інформацію, проте інтуїція підказувала, що загибель Джефрі сталася не через збіг обставин чи фатальну необережність. Боти знали. Знали заздалегідь і чекали. Тоді чому вони пішли зараз? Злякалися? Оце навряд. Тимур не витримав і вилаївся. Ріно здивовано покосився на українця. Не дивись так на мене. Просто ми знову на позаду них. Місяць зайшов, темрява стала нестерпною. Субота, 22 серпня, 3.26. Околиці Сан-Педро. Джипи, не пригальмовуючи, синхронно зіскочили шосе і під'їхали до мертвяка, що лежав посеред пустелі. Спинилися з обох і від тіла. Ліворуч машина Ріно, праворуч позашляховик африканців. Фари погасили. «Я можу вийти і глянути тіло», – запропонував Стефан. «Сиди й не рипайся осадив його хетхантер. Запала похмура хвилина мовчання. Ріно клацнув вимикачем, увімкнувши дальній світло. Трикутна частина пологого плато відділила світ темряви. Хетхантер уважно видивлявся поверхню пустелі. Вимикач клацнув знов, і світло погасло. День-два тому Втупившись у темряву, проказав здоров'як, тут пройшла велика група людей. Піску тут майже немає, і не всі сліди завіяли вітром. Вони переганяли кудись своє стадо, припустив Аллен. «Ріно!» – шепнув Тимур. У голосі берніло стільки тривоги, що пасажири Теурега мимоволі повернули голови до хлопця. «Га!» «Будь ласкавий, увімкни фари ще раз», – повільно промовив програміст. Хетхантера погався секунду, не більше за тим натиснув перемикач. Постелю знову затопило жовте сяйво. Попереду ще одне тіло з випалив Тимур. «Де?» – вигукнули Ріно, Алан та Стефан. «Ось там», – показав пальцем українець. Не напружуючи зір, чоловіки побачили, що вдалені, якраз у тому місці, де світло фар поступалось перед темрявою, лежить людина. Першим очуняв хетхантер і, взявшись за рацію, окликнув Джеро. «Джеро, як мене чуєш? Я тут, Ріно. Попереду новий мертвяк. Їдемо до нього, не відставай, але тримайся позаду. Слухай, босе» рипнув динамік. Поза шляховики посувом проїхались до небійщика. Судячи з одягу, перед ними лежав ще один селянин із Сан-Педро. Труп застиг у дивній позі. Так, наче чоловік став навколішки, щоб помолитися, а потім його настигла нагла смерть, і він зігнувся, упершись, плечима в землю, але не простягшись ницьма. Якби не сліди виснаження, можна було подумати, що він непритомний і за кілька хвилин зіпреться на руки, підведеться і почовгає у своїх справах. На цей раз Стефан Ермлен, не питаючи дозволу, відкрив важкі дверцята і висковзнув з машини. Він мусив себе чимось зайняти, аби відігнати з голови нав'язливі картини того, як малолітні хлопчаки патрають челійських селян. Швед підступив до тіла і, діставши з нагрудної кишеньки кульку в ручку, штурхонув нею мерця. Пролунав сухий тріскучий звук, наче хтось ламав крекери. Стефан випростався і з розмаху вдарив ногою в бік покійника. «Що ти робиш?» Сплигнув на землю Тимур. «Мені потрібно побачити його обличчя». Мертвяк хитнувся і з тихим шурхотом полився набік. Шведський фізіолог присів біля голови. Кілька разів колупнув ручкою осклянілі очі. Відкопили в губу, щоб подивитись на зуби. Торкнувся волосся. До горла підкочувала Надота, проте шлунок уже був порожнім. Я не бачу слідів механічного впливу, ударів, порізів, дірок від куль, що могли б стати причиною смерті, відмітив Стефан. Судячи з усього, він помер від дегідратації. Вони й не дивно, меж у пустелі, певно, боти їх не годують і не поїть не зрозумів Тимури. Він загинув від цілковитого зневоднення. Ріну був у Сан-Педро два дні тому, і за його оцінками селище пустувало також за два дні. Виходить, що цей бідолаха потрапив до ботів три-чотири дні тому. За такий час людина може померти без води, але ніколи я підкреслюю, ніколи не стане ось такою. На підтвердження своїх слів швед тицьнув ручкою висхлого, мов мумія, мертвяка. Хетхантер, який вийшов із жипа, стояв позад них, уважно слухаючи Стефана Емклена. Навіть якби за весь цей час хлопчина не мав в роті ні краплини води, і кожного дня... Пробігав марафонську дистанцію, він і то виглядав би краще. За чотири дні людина не може настільки виснажитись і втратити стільки вологи. Тим більше, що зараз у південній півколі зима, день короткий, сонце не таке вже й люте. І що це означає?